Indikata nagussiiek eta ikasleen mugimenduek dehi egin zuten ostegunundaako manifestal goizeko ha Masterterditan abiatu da manifestaldia Santa Ausula plazazatik euri eraunxien azpian. Iikasleeta izeuta jak ere hor ziren entzun ezagun auzin mura Euskal ikasletatik eta aitok zerbia ginzina mugimendutik. Aldarrikatzen duguna da Unibertstate bat dena irekia dena,etana irekia izaita gaten du dena, dena izaitak, denak baldintza berekin kasisia izaitza ikusten dugu aurregun, Bat girela ikaslea initz, behar lan egin ikasketak oz daindua izateko eta guretzat hori ez da honak gajia Gu bat gidea batzuk, xantza bat ez dugu ezkira egoera hoktan Gauk behitzen zatera unat etoji gira eta hoan zentzu huktan gauk hemen gira, nahi ere ejan eh, girela initz etxean euriarekin Baina horregizu erania apilantzia segituko du borrokak eta apiliran ezkirela gehiago izango bai guzkia berritzaterako da eta goere ere hori izanengira aintzinako kide bezala garrantzitsua ikusten ginuen hoski gaur eguneko etortzea Ze azkenean e, gaur egun gazteginak ikasle gira edo horreindik ez gira lan munduan txartu Maina ikusten dugu erreforma honek etorkizunean e, gure lan baldintzak hainitzukituko e, dituela eta ukitu txajera eta gu bereziki lan bide duinak e, alderik gure gerorako Uste dut horreindik bat direa uha zonbait emateko eta uste dut gazteria diabetzen ari dira eta funtseskoa da ze, guk lehen lehoan izamek dugu lan e-reforma honen horka borko kaiteko. Jean-Claude Eriart bayonako asoanta EH bayan bandero larekin atera da kalera. Bere iduriko mobilizazioa behar zen. Arua ez da alde, behar eskoa zen, zenta idurizen zau. Nikartzen dut hori kolpe bat giliago, zenta pentsatzen dut Olanden alde bozkatu zutenek ez zutela zutela olako politikarik goitatzean, eta oroak lege proiektu horretan hori uh, naiz eta biziki inportantea den biztan dena negoziaketak izaitia enpresaka eta lekuka, eh? ina alai e realitatea erri urbil, baina ere uh, e nekez ikusten dut eta hori ez zaut bat ere gokia e pentsatuz uh, legean le le le ere maiten aldi nahi negoziataketa batzu legiak baino gutiago egiten aldutera edo finkatzen alutera uste du, Legiaak berdura minimo bat finkatu hori denek errespetatu behar dutea eta gero horren arabera antolatu. Baio bana funntsesko fun puntu hori ez da aldatua izan no? beharba ono izanen dira beste aldaketa batzu, mana entzako hor horadin yonik i berdera ezin dela ola den hartu. Beste kop berdugu guri ikusmolia diarazi. Martxo hasieran ere egin ziren protestak lankoderen xifogorren aurka eta manifestazio jendetsua txua egin zuten. Orduan baionan gobernuak zenbait taldaketa egin dizkio proiektuari besteak beste impretsa egin dute lanaldia moldatu langileen nordeskariena akordiori gabe. Aldaketa Hauai Esker, CFDT, Sindikatu e Reformisten akordioa ukan dute, beste sindikatuek ekeranduten ez lan e-reforma o-shoki e, e -se arte segituko dute bohokan.